«Я, розумієш, я замість згоря писати, згоря пив. А ти, козак, і те, що ти сидів увесь час у селі, як той у скелі, і те, що не втратив себе, козак. Щиро скажу, якби я не мав усього цього, Микола обвів рукою кабінет, не мав цього видавництва, я б помер від заздрощів до тебе. Моя робота...» Це все, що маю, і я прагну робити її добре. Бач, сентиментально розпотякався. Читаю твій інфульс, плачу з радощію, про тебе співаю пеани. До справи. Тобою чомусь дуже зацікавився мій шеф. Хазяїн мого видавництва. До кабінету влетів заклопотений чоловік. Породистий дорогий костюм ловко приховував і за короткі ноги, і за кругле черевце, і по жіночому огрядну сідницю. Про вовка промовка знайомлю, мій давній університетський приятель, найталановитіше перо України Роман Коханець, мій генеральний директор Анатолій Романів-Люмбаго. «Той самий?» – запитав Люмбаго Миколу. «Він». «Миколо, вийди». Хоменко при випарувався з кабінету, схопивши зі столу для годиться якісь папірці. Час дорогий, пропоную опустити урочисту частину з гаслами і здравицями, і одразу перейти до справи. А коли домовимось, то й до танців під баян. Згода. У руці господній чаша через край вино шумує. Люмбаго затнувся, з правдивим подивом глянув на коханця. «Ви ж не Господь, який любить усіх?» – усміхнувся коханець. «І ваша зацікавленість мені не зрозуміла. Я не фахівець з нинішнього життя, але дещо чу. Одразу скажу. Грошей у мене на видання моєї книжки немає. Спонсорів теж хіба баба Семклита. Романе Григоровичу, ви мене було налякали своїми віршами? Мені ще... Фізиків-ліриків бракувало. Скажу відверто, я навію довідки. Це ви спровокували публікацію про Володимира Занаттого, яка спричинилась до такого гвалту в народі. Я. Романе Григоровичу, ви особисто знайомі з Занаттим? У тому сенсі, що, може, він вам за якихось обставин завинив? Ні. Слава Богу. Отож, ви просто як чесна, порядна людина, як громадянин, прагнете справедливості. Можна сказати, не переконуємо один одного в розумінні справедливості. Вам здається, занадте винен, а я достеменно знаю, що ні, а втім то його проблеми. А ми перейдемо до справ наших. Я пропоную, я замовляю вам статтю, про громадсько-корисну діяльність знаного політика Володимира Зенаттого, про його чесне політичне обличчя і бездоганну репутацію. Ось матеріали, в яких кожний факт – чистісінька правда. Стаття має привернути увагу глибиною аналізу, блиском і вишуканістю форми, а втім по-іншому ви писати і не можете. А натомість? А натомість? Я пропоную вам місце виконавчого директора Дефіс головного редактора цього видавництва «Мой сад». З правом видати коштом закладу усі, наголошую, а усі – ваші твори. Це лише початок. Моя стаття стане першою, але не останньою моєю послугою вам. Розумні люди – моя слабкість. А Микола? Хоменко? «Він тут свій потенціал вичерпав. Піде на підвищення. Це не ваш клопіт?» Отакечки! Роман не уявляв саме такого втілення вогню небесного на своє вогнище. «Гей, Романе, колись ти міг ухвалювати собі рішенці вироки. Говорив, як езоб, де тут скеля, з якої скидають вільних людей?» і ніколи не гадав, що свободи стане занадто, що вона обертається завадою твоїм дітям. Українець може зрадити жінку, виміняти її на тютюн та люльку, прив'язати до сосни косами,